Ось же їздить, засипає компліментами, робить натяки. Очі великі, потолячому є сні, віддані. Дуже, правда, кирпатий, на голові три волосинки і замість брів самий пух. Але хоч і безбровко, одначе веселий, байковитий, в ідеях весь, як у реп'яхах. За інших умов, тільки хвитцюла б на його компліменти. А зараз у своїй безвиході терпить, вислуховує, якось не звикає до нього, до його товариства». А він, здається, таки щось має на думці, не легковажить. Тому дядько Єгор в його дудку підіграє. Бачиш, Єлько, їздить. Немаленька, догадуєшся чого. Із усього видного наміри в нього серйозні. Так що не дуже б тобі й козиритись, бо куди прихилишся, як мене не стане. Хто тобі оборона? А там ти б Ігоря не знала. Іноді такий настрій найдеш, що аж сумніви облягають. А що? Кого тобі іншого ждати? Нікого на всьому світі, хто за тобою зітхнув би. В павільйоні о цій порі мало людей. У другім кінці його сидять над васочками з Морозовим дві молоді сумні циганки. Одна дитину груддю годує, друга жадібно курить цигарку, щойно взяла коробку Казбека. Звідки вони? З якого життя? Туга віків, промовляє з їхніх очей бездонних, сумовитих. Дві жінки придавнього індійського племені, як донесли вони сюди цю смагу предків. І чорнобрів'я, і жести, і спів. Два живі людські перекоти поля, що заплутались серед вихрів ХХ віку. Поворожити б чи що? Ні, як буде, так і буде. Після морозова Єлька відвідала цьому ж парку музей козацький. Не дивилась її козаччини. Вийшла з таким відчуттям, ніби в чомусь багатошою стала. «Були люди на твоїй вовчій. В тих паланких степових всі як гіганти». Не зовсім зотліли їхні малинові хоругли, блищать шаблі під склом, жевріють уксамити. Навіть козацький човен уцілів, величезний із суцільного дуба, тільки почорнів наскрізь, став як антрацитовий. У плавнях із замуленого дня річки підпільної рибалки видобули його. Мав живих, уявляла льєлька тих лицарів запорозьких. Бачила їхні дозори на степових могилах, зблиски шабель, коли вони б'ються в куряві, серед криків, гвалту, кінського іржання, зрошені потом та кров'ю. До знамоги рубаються, відбиваючи сестер полонянок у якого-небудь смердючого хана. Ото були люди. Оці відборонили твій край, передали тобі як вічний посах. І це небо, і шир степів, і сяєво Дніпра. У сучасному відділі музею було виставлено багато всяких металевих виробів. Труб різного калібру, були навіщось виставлені під склом навіть жіночі черевики місцевої взуттєвої фабрики. Але мимо цих експонатів відвідувачі проходили швиденько, кожен мав свої черевики на ногах. Ділька теж не затрималась, а ось біля важезної залізної вагонетки, однієї з тих, що їх колись ганяли на домнах каталі, вона таки пристояла, опинившись в юрмську піонерів, які перед тим зацікавлено розглядали колекцію іржавих металевих якірців, що їх колись віддано під копита кінноті в козацьких війнах. Тепер юні екскурсанти обступили вагонетку невідомого каталя, і в білих сорочечках з кроватками червоного шовку Діти жваво щебетали, обстежуючи вагонетку Якесь смішне піонерча найменше з усіх з гордістю вигукнуло Це, мабуть, мого дідуся вагонетка Він був каталем А може це мого дядька Ягора? Подумало сєльці Може його праця стільки важить у житті, що з нерядзі її зберігаються для нащадків. Після відвідування музею якось збадьорилась. Чи піонери не своїм щебетом добрий настрій, своєю дитячою безхмарністю, чи ота малинова казаччина вольовита, безстрашна, що від неї такі яскраві яблука вражень зостались? Спускалась з гори проспектом, що весь був у полахкотінні високих червоних квітів. Щедро политі вони всюди яскравіли низом, а над ними панувало горою могуття припелюжених величезних акацій, що, відсвівши, тепер знову ж тали нового цвіту. Якісь жінки сміялись на балконі, від радості життя сміялись, а не сільки. Пригадали всі, як той Лобода квартирою вихвалявся, що він її має на цьому проспекті. Окремо казав, з балконом, з ванною. В холостяцькій запущеності, правда, але жіночі руки ляйлечку з неї зробили. Яке ж вікно? Який балкон? Може, о той, вудки старчать? І це вона могла б тут жити? Щодня дивитись Франції на оті скупані в Росі квітники, напалаючи в сонці троянди. Одначе він, мабуть, досі не знає, чого вона пішла з дому, і що навіть довідки в неї ніякої нема а то, може, б і відсахнувся, хоч навряд, бо ж такий, що все влаштувати вміє. Коли якось жартома закинув Захс Єлька споленіла. Адже й там наперше спитав б, звідки ти, красуне? Де твої вірчі грамоти? А вона тільки має від своїх вовчугів вовчий білет, та й той ненаписаний, усний. І школи не кінчила, і навіть нікчемної довідки бухгалтер не дав. Сключається? Незаконна? Як трудно ще людині без тих папірців? А навіщо вони? Хіба в них людську душу впишеш? Катрати велів з міста йти просто до Бакена. Та ще й не боритись. Робота там у нього яка чи що? Дніпро і в заводях неспокійний. Вітер воду всюжить. Біля Бакинської будки грає листям гінки Осокір. Його здалеку видно. У найпекучішу спеку біля Осокора можна заховатись у затінку. А зараз під ним отоборилась ціла компанія, що, видно, моторкою прибула. Моторка з написом на борту «Мрія», причалена неподалік. Дядько Єгор був уже помітно повеселілий. Обличчя його й завжди червоне, навічно опале на полум'ям доменних печей, зараз було ще більш шпалах а ніс, як синя цибулина, блищав карплинками поту. «Лий, лий, повно, не бійся!» – примовляв дядько Ягор, але вода саме щось у мовчарку підливав із пляшки. «Отак помарусен поясок, повінця, не бійся, не розхлюпаю!» Рука, мовляв, ще не тремтить. Ящик пива стоїть на піску, а оскорун зняти з вогнища парує, червоніючи повнісіньке відро щойно відварених раків. Єльку товариство зустріло з неприхованим захватом. Тут її винуждали. Щось підстели, мерщій посадили, стали пригощати на випередки. Пива не захотіла, а від раків не відмовилась. І Лобода поставив відро з раками просто перед нею, і лише коли вона взяла, всі інші теж потяглись до цих ласощів, затріщали в умілих руках клешні та ракові шийки. Лобода показав Єльці, що можна їсти, що ні, а потім відрекомендував їй своїх друзів молодого інженера, чорненького як жучок, що був, виявляється, власником моторки, і другого, патлатого, з широкою, добродушною усмішкою, товстона блондина, який, видно, був для компанії розважальником. Його по-дитячому витрішкуваті голубі очі до всіх сяяли привітом, великі товсті губи смішно плямкали. І він сам себе поляпував по ранньому черевцю і примовляв. «Ми, Мартини, соцнакопичення не боїмося, черевце додає солідності, бочка вітамінного квасу сюди війде» а інженер, повертаючись видно до розмови, перерваної Єльчиним приходом, звернувся з питанням до Лободи. Чим же закінчилась історія з тим дружинником? Лобода, старанно розколупуючи ракову шийку, пояснив Єльці. Недавно викрили в нас одного, студент із медичного. Просто геніальний, виявився тип, знавець психології, кавка. Помітив, з якими папками контролери по гастрономах ходять, добув і собі точнісіньку таку, солідну жовту папку, і в рейд по торгових точках. Зайде в магазин, скромно стане в кутку із своєю папкою і стоїть. Нічого не вимагає, не запитує, тільки ніби потайки, краєм ока придивляється, як відважують. А там же народець. Грильці не в одного пушку, вони між собою одразу Шу-шу-шу. контролер, дружинник. Та того дружиника мерщій залаштунки в підсопку, посадять і вже перед ним на борці пляшка, краби, зерниста ікра. Поснідає хлопець чем на подякує і пішов собі. А десь у другій торговій точці підобідає, а в зразковому гостромі дномі ще й повечеряє в такий спосіб. Причеписти до нього, коли виявили, і він ніскільки не розгубився. Я, каже, не вимагач, хіба якогось обманював чи шантажував. Гощають люди, припрошують. То чи мені з моїм студентським апетитом відмовлятись? Так їх треба судити, кричать йому. Ти лже дружинник. А він ще й усміхається. Були, каже, на русі лже Дмитрій і лже вожді. То чому ж і лже дружинникові не бути? І що за провина моя порівняно з тим, що вони мої лже попередники накоїли? Стібний тип. Зауважу молодий черевань, лежачи боком на піску «Такий зробить кар'єру, будь здоров!» Подлубавшись у відрі, Лобода вибрав найбільшого рака Подав Єльці, а тоді знов заговорив «Тепер стало модно кар'єризмом лаятись, коли що одразу кар'єрист? А вдумаймось, що поганого, коли працівник прагне здорової кар'єри? Хіба це не стимул, особливо для нашого брата Нисовика?» чому тільки з трибун та в звірячих байках викривати зло треба брати владу і карати його силою влади, закону. Зрештою, кому в нашому житті відкритий шлях до кар'єри? Тому, хто краще працює, хто вміліший, ініціативніший, хто більше зробив для суспільства. Працюй краще, підеш вище. Такий закон життя. За здорову кар'єру Вигукнув Черевань, що, як виявилось, обіймав керівну посаду в Заводському палаці культури. Важлива думка Володимира Ісотовичу. То не солдат, що не мріє стати генералом. Кар'єра тільки для того закрита, хто ні до чого не здатен. А якщо в тебе і виробничі показники, і анкета добряча, та плюс до того ще й художня жилка, розуміння співів і танців, та ви знаєте, який у нас ансамбль? З живим вогником звернувся він до Єльки. Перед вами творець ансамблю, перший його фундатор. Недавно ще й сам з кантадіетами виходив на публіку. Це зараз набув солідності. Маю 110 кіло живої ваги. Було-було, гула піді мною сцена. Не дивіться, що штани широкі».